de 5 años amb tú Galegos Novax con Armando Fernández y Julio Cougil na cabida de falar nena trayogada son aberto Con esta música de fondo vamos a recibir nada máis e nada menos que a César Pazos que ademais ten unha un, un, un encomenda especial para este domingo a segunda xornada Manuel Bello no, no Castelo de Soutomaior Toma. Toma, vamos a ver. Botas de César. Sí. Parece que, que, que se desconectou o, o asunto. Vale. Nun no, no momentiño volvemos a facer. Coa música de fondo volvemos otra vez a, a chamar por teléfono a, a César Veilla. Pues sí, me parece que xa está amañado o asunto sí. e temos outro lado do fio telefónico a César Pazos. Moi boa tarde, César. Hola, moi boa tarde, sí. Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e eh, moitos parabéns por, por, por esa... Por, por ese traballo, non? Eh, bueno, me... Esa responsabilidade para o domingo que ven a segunda todo, jornada de bello, sí, non? Eh? Nada, un honor eh, representar e eh, eh, intermediar e eh, eh, eh, coordinar a historia do país a través de Barbosa, de José Manuel Barbosa que é investigador e historiador e sí. as persoas que representan a industria do cine que tamén nos acompañan aí como Iago de Sant eh, Tomé Martínez tamén directores de cada xa unha xa especialidade de, de cine inversivo e escritor tamén Bueno, nun lugar emblemático, extraordinario, ademais, fantástico, que con moitísimo poder histórico, pero ese castelo de Souto Mayor recolhe moitísimas cousas, últimamente parece ser que ten grande zona, non? Sí, que o ten, claro que sí, por a historia en sí mesmo. Pero xa que me, me diciones esto, permíteme que lleas grazas ao Concello de Souto Mayor, ao claro. seu alcalde, Manuel Lorenzo, e tamén a Deputación de Pontevedra, que foi a que nos permitiu acceso ao Castelo, que vai representar por Jorge Cubela, que deputado provincial que leva cultura, xuventude, demográfico tamén. De Pontevedra, claro que o sea, claro. a deputación de Pontevedra, claro. Bueno, vai un traballo que vai a ser de divulgación e de coñecemento, non? Si, sí, eh, o que tratamos de, eh o que vamos a facer aí con forza é eh, que Galicia é grande desconocida para nós mesmos como galegos por desgracia e para o resto do mundo, para o occidente, porque en Galicia, por exemplo, empezó a Edade Media. Sí. Galicia, por exemplo, foi o primeiro reino de Europa despois dun acordo con Honorio. Galicia aportou moito Europa e, bueno, temos aquí historias de amor, traicións, batallas épicas, situaciones nunca conhecidas como a primeira revolución social, por exemplo, co, coas liortas, coas batallas épicas dos Irmandiños, e eh, eh, de Rosalía de Castro, que se podría facer unha superproducción que sería un exitazo a nivel de, de internacional por suerte por desgracia para Rosalía porque tuvo una vida dura, sí. fue capaz de crear dentro de ese mundo difícil, bueno, o que ya hacemos todos nosotros nos enfermos sentires sí. pasados a perros, sí. Bueno, vas, vas a centrar todo el trabajo pues en no, la divulgación pero muy muy muy importante o, o asunto do cine, ¿no? Do do cinema, ¿no? Sí. Era da industria en, en geral, ¿no? industria general Sí, correcto A historia de Galicia está escrita non recordada, non ben documentada se está documentando ora moi ben gracias a estes, os novos historiadores pero que si queremos elevar ao cine entonces queremos entrar entre comillas en comunión historiadores, a historia e a industria do cine é dicir, documentar informar e motivar Aqueles uh -huh. que teñen a Sodaman A posibilidad de falar de Galicia desde o cine Que non se tanto Narcotráfico e, e crímenes que se dan no rural galego Etcétera sí, Que hai uh... hai muitísimo que contar de Galicia E de sorprender desde Galicia mm -hmm. sí, César eh, sí. A parte de, de ser sorpresas Contanos algo Dos intervinentes sí como non mm. Mira, que apostamos en principio bueno, es posible que se incorpore alguien más, ¿no? Aquí tenemos un historiador eh, que se llama José Manuel Barbosa, que é investigador y experto en la Edad Media también de Galicia. En mesa redonda por parte de la industria cinematográfica va a estar Tome Martínez, que es director de cine, también escritor está afincado en Madrid, leva va curiosos, y luego está también un mozo que se llama Iago de Sant. Mm que director e productor de cine inmersivo, que ten moitas ganas de elevar o cine inmersivo este tipo de, de situacións. Se está especializando e formouse tamén a Inglaterra, e contaremos con él. Non teño ainda confirmación de alguna productora tamén exterior, que mostrou interés nisto, e sabremos prácticamente o sábado porque isto vai, vai movéndose está, está vivo e sabremos directamente o sábado, pero por prudencia prefiro non dar nomes desta de última. Empresa. Vale, vale, vale. Sí, sí. Bueno, eh, eh, que ademais eh, como tendes acceso libre, non? non non hai que pagar para poder entrar, pois tamén haberá coloquios participativos, non? Sí, a entrada é libre hasta hasta en xeroforo. E, efectivamente, vamos a darlle oportunidade ao público que pregunte, porque as veces as mellores ideas están precisamente os que, que non están no miolo, porque hai cousas que se poden quedar atrás. Uh -huh. o, o, o importante deste experimento destas jornadas é que, que, que, que, creo que nunca se deu un caso así, digamos, en, en organización, é que os productores de cine, tamén actores, directores que ven ali, o que queremos é que se documentan que se sorprendan da, da historia tan potente mm. que temos. Por exemplo, hai pouco, que é unha alegría tamén, saliu alén de nós unha visión concreta humanística de Castelao e da sua dona, eh, sei que sorprendeu a moita xente. Bueno, pois, pues, isto queremos exportálo, non solamente queremos que se coñeza en Galicia, Que sí, sempre Pero queremos chegar a occidente Queremos chegar ao mercado anglosaxón mm -hmm. E queremos competir coas historias que se contan Coas, coas novelas históricas Que se contan dentro Reino Unido Que o fan moi ben Pero non temos nada que envexar sanamente A historia do Reino Unido Somos unha potencia Desconocida mm -hmm. para nos E indo máis atrás, non é tempos celtas Desde a batalla do Medulio Etcétera, lendas Que temos aquí para levar adiante de nuestra historia. Sus si nuestros entergos eh, nos estuvieran escuchando ahora mismo estarían encantados de que se falaran de todo que les vivieron y de todo que les hicieron para para erguir también un sano orgullo de nosotros mismos. Sí, señor. Eh, eh, eh, eh, xa que falas da cultura e falas da información pois pues, claro, non so, eh, precisamente Galicia foi a, a cuna dos do xoclares que digan os, os, os mediáveis pero que son a cuna do, dos dos grandes comunicadores eh, da, do galego portugués si sí, efectivamente e eh, lingua, como sabes, ben lingo de corte tamén. Claro. Moita xente non sabe, isto. Eu supero acuerdo, falaba outro día con unha persoa, al presidente do Castro de Sotomayor. Ese estaba sorprendido, non, Extrañado, máis ben diría e, Mira, eu recordo cando era neno que se falaban dos famosos canos de palleiro, sí, que jo. nos creíamos que eran raspaces, nos reíamos porque pensábamos que eran esos canos Car... que estaban aí medios coitadiños a, a, sí. a mortos de fame, <risas> e eh, descoñecemos que os canos de palleiro eran unha raza de pastor galega espectacular Extraordinario. Noble, claro, sí, sí, sí. con tres variantes de color. Y bueno, que, yo cuando me enteré adulto sentíme un poquito avergonzado por enterarme tan tarde. Claro. Pues con la historia de Galicia pasa algo... Claro. Igual, pero moito máis magnífico, sí, sí, moito señor. máis magno, moito máis poderoso. É máis magnífico, ademais grandioso, grandioso, porque foi a, foi a cuna de moitísimas cousas, non? O que disti, e está un pouquinho agochado, porque mendiño e os demais parece que, que, que foron uns sí. ninguén naquel momento, non? E, e, e foron a, e, foron os que comezaron a... a, a reseitar o latín e empezar a empregar o idioma que, que en aquel momento hasta os reises eh, empregaban, non? Exactamente. É sí, sí. eh, como unha maldición que nos persigue a nos mesmos, non? Sí. Eh, a nos historia pasa unha cosa moi curiosa, permíteme, eu eh, sempre sinto dentro de mim esta similitude. quando era pequeninho, eu xogaba na casa da minha avó e pasábamos correndo os netos pola lareira, uh -huh. os tíos calaban, os tíos e tías calaban, e non había unha zosca cariñosa no cu, etcétera que cala, guardaba o silencio. E un día un curumán maior dísonos eh, vos dades conta que cando pasamos correndo pola, pola lareira, estoy en Camposancos, o sur de Galicia, sí. o, os tíos calan e salta outro, sí, e que falan das cousas da guerra. É dicir, sempre se silencian sí, sí. as cousas. E esa foi... Eh, a primeira experiencia que eu tive de que algo misterioso pasaba aí nunha guerra que non sabía se si era de, de, de, que, de cabaleiros ou de que era, e non sabía que era a guerra civil Pues alonga da historia de Galicia dá impresión de que sempre nos mesmos nos ocultamos a parte de que a parte de que evidentemente a presión exterior de Castela influiu en todo isto no sí, ese, sí, sí, sí. ese pouso histórico xeo de, de, de, de grandes persuadiros perso sea, e personaxes pois pues ese parece que que, que Que, que, que, que non o no publicamos come debido ou que a, o que non sei a que votarlle a culpa pero parece que, que, que nos de vergonza decir que existía si, sí, bueno, creo que era o pintor Laseiro non sei sé si, se si isto é certo, isto que vou dicir a continuación dicía, que fermoso país e que carallo de xente é, é a falta é a falta de autoestima él, sí, pero, é, sí. Sí, señor. É, é decir hai que mirarse o espello da historia Erguerse un poquinho sanamente, ¿no? estirarse Sana, un poco decir estou orgulloso de ser galego, sí, sí. estou orgulloso da miña historia con sus erros e con acentos, porque somos un pobo normal. E contala, faz ellas chegar aos nosos mozos que andan despistadísimos por ah, sí, culpa señor. nosa, e ¿no? uh -huh. levada aos institutos. Então, somos nosos responsables de que hasta agora non conseguiremos isto. E, tendo, e temos a sorte de vivir nun Edén, que ten moita historia, e cando arde por los catro costados é que oh. me, me sinto fatal. Porque, sí. en certo modo, é como, é como queimar os papiros do noso territorio que teñen moitas cousas que contar. Mm. Sí, sí, sí. Eh. É que hai que, ser, hai que ter edade para darte conta das cousas tamén, a veces a, veces a edade tamén porque se fai si non eres maior hai moitas cousas que non te enteras. fante reflexionar melhor exactamente bueno, entón o, sí. o, o teu traballo de coordinación vai a, vai a ser poñer en valor todas esas cousas que, que teñen que ver coa creatividade de, de exposición cinematográfica tamén no? sí, tamén tentaremos buscar A parte empresarial es decir eh, hacer motivar a los empresarios sí. eh, de esta industria que esto seguro que asistentes de que son altamente productivas no cultural y no retorno económico de, de situar las animales a situa las sin cortarse en absoluto diante de los inversores sí. que están en el sector galegos que debería haber inversores galegos que apostaran por por obter beneficio elicitamente uh -huh. sobre nos historia de Badajoz e tamén exteriores porque sospeito, non son un, un, un experto en todo isto sospeito que por aí está a febleza o mellor de momento de con seguridade de, de export todo este material ben estudiado ben, porque temos calidad humana de sobra como para claro. a construcción hai enseñeros de altísima calidad e claro. arquitectos en Galicia pues, Nesto estou seguro de que hai profesionais guionistas, etcétera Diretores de producción de altísimo nivel mm. Sólo necesitan na oportunidade De chegar ao lugar adecuado Deféndelo con ganas mm. E sacar adiante al unhas historias Que van a refrescar o mercado internacional do cine Porque Galicia é a gran desconocida E sí, ademais empregar o idioma Que que é fundamental tamén É dicir, que, que precisamente O nos idioma tamén é, tra, é, é transmisión de cultura Non non, non, non hai por que falar o castelán ou o inglés Cando en realidad o nos idioma É un, un signo de identidade fantástica ¿no? Totalmente de acordo. Ademais eso podemos comprobar cal alquera persona está moi normalizado cando vemos uh -huh. unha película do sen que sea que cando sale un ruso pues fala en ruso Claro Cando sale un francés en francéses obtitula ecee es que ningún problema ¿no? poisis pues o galego tería esa potencia porque lle daría moita moita vida, moita diversidade e moita originalidade a unha serie a unha superproducción feita desde Galicia. Uhum. Bueno, pois, eso... Ti... Sirión es... a Galicia aceitada, como se suele decir. Ah, hombre, claro que sí. <risa> claro. Bueno, pois, estaredes nun sitio nun incomparable, nun marco incomparable para poder amosalo. E seguro que estaredes moitísima participación, posto que... Sí, eh, bueno, eh, bueno tra... quizá iso mellor... Faltaría un bocadiño máis de publicidade, pero en realidade a convocatoria xa está feita para que todos os domingos precisamente se cheguen a esa segunda xornada Manuel Bello, que ten Manuel Bello que ten moito que ver co, co, co, co, co esa dedicación precisamente a que o ensalzar o nos idioma e poñer en valor as cousas que, que, que teñen moito que ver co, coa creatividade cinematográfica, non? Xa hai algúns medios, eh, entre les vós tamén, mm. que chamaron para entrevistas de radio, para ser en prensa, algúns deles falan, prefiron dar nomes de metro de media páxina ou algo máis para domingo, e uh -huh. mm. algún medio televisivo tamén de detrás. Eh, andamos neso e seguramente todo vai salir todo vamos esto, nos garantizamos César nos... porque nosotros somos talismán <risas> para as persoas que falamos polo sí, sí, tanto... <risas> tanto vas a ter moita sorte sí, sí, moito éxito polo estou... menos na túa función estou seguro de que O, eh, Pedro Madruga andará por aqueles salóns ah. e seguramente terá o seu asento por ali. Si, sí, sí, sí. <risa> sí, non, Martín Codos, claro que si, sí, moi ben. Oe, agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicaches eh, de información e eh, de mm, comunicación tan importante que va a desafotar precisamente este domingo. A, a, a comenzar despo a la mañan, non? empezamos a oficialmente a creo recordar un segundo que lo confirmo ahora mismo creo que empezamos esa eh, tenía que poner los lentes con perdón empezamos as 12 da mañan antes hai un pequeno espacio, si, as 11 media un pequeno espacio para conocernos, de tomar un cafeciño, etc y xa pasamos directamente a punto en punto o traballo directamente ademais xa un trozo de empanada que caramba estamos no país, seguramente que si moitísimas gracias César, moitísimo éxito un aperta grande aperta desde Galicia para todos vos igualmente cando acende o sol eh. onde os meus oiños e esta vida miña cando no meu peito toque o apagou eh, eh, eh. eu por aí acalmabou as estampidas eh. Qué pasa con el eh. eco desta de voz perde o ritmo que xa baila co pasado non de vuelta o tempo que marchou non pulso co pulso que entere a gañado eh, eh. fuerte o qué Eu sei que de noite, de maña e de día Que medo cabe lo que andan feridas Que tempo que pasa chamada lo oubida Es que, que si la verdade é mentira Eu sei que as estrelas inamortas brillan Que a terra que treme já queda dormida Que o tempo me arda